Наприклад, музику Так, коли вони зраві захотіли стати рок-зірками Мама з татом купили джо спочатку гітару, а потім електричне піаніно І як? З гітарою все було добре За тиждень він уже міг грати Smoke on the Otter А піаніно йому не сподобалось І він вирішив, що не хоче, аби воно захаращувало кімнату І тоді воно дісталося тобі не так запитала, як ствердила місіс Елм. Вона знала це. Звісно, знала. Так. Його перенесли до твоєї кімнати, і ти зраділа йому як другу і рішуче цілеспрямовано стала вчитися на ньому грати. На свої кишенькові гроші накопила самовчителів, Моцарта для початківців і Бітлз для піаніно, бо тобі це подобалося. А ще ти хотіла справити враження на старшого брата. Я ніколи не казала цього вам. Хитра усмішка. Не хвилюйся, я в книжці прочитала. А вже ж ясно, зрозуміло. Мабуть, тобі треба припинити перейматися схваленням інших людей, Норо, прошепотіла місіс Елм, і це додало сили і таємності її словам. Тобі не потрібен письмовий дозвіл, щоб «Так, розумію». І Нора розуміла. Кожне життя, яке вона випробувала поки що, відколи зайшла в бібліотеку, було насправді чиєюсь чужою мрією. Шлюб і пап – мрією дена. Подорож до Австралії – мрією ізі. І жаль Нори з цього приводу був радше відчуттям провини перед подругою, ніж печалью за втраченою можливістю. Мрія про чемпіонство сплавання – батькова мрія. Так, Арктика і Гласіологія її цікавили, але в тому напрямку її помітно спрямували розмови з місіс Елм у шкільній бібліотеці. Ну, а лабіринти – це завжди була братова мрія. Може, ідеального життя для неї і немає, але десь, напевне, є таке, яке варто прожити. А щоб таке знати – Нора розуміла, що сіть треба закидати ширше Місіс Ел мала рацію, гру не скінчено Не треба здаватися, поки ще є фігури Нора підвелася на весь сріст. Треба обирати більше життів з нижніх чи верхніх полиць Ти намагалася скасувати свої найбільш очевидні жалі Книжки на вищих і нижчих полицях – далі. Це ті життя, які ти проживаєш у тому чи іншому всесвіті, але не ті, за якими журишся, які уявляєш чи про які думаєш, це ті життя, які ти могла б жити, але ніколи про них не мріяла. То вони нещасливі, деякі так, деякі ні. Просто це не найбільш очевидні життя, це ті, що, якби потрапити в них, потребують трохи уяви. «Але я впевнена, що ти можеш туди потрапити». «Ви зможете мене туди провести?» Місіс Ел усміхнулася. «Можу прочитати тобі вірш. Бібліотекарі люблять вірші». І вона процитувала Роберта Фроста. «І в мене було роздоріжжя, і отут обрав я собі менш шторовану путь. Лиш в цьому була різниця. А якщо доріг більше, ніж дві?» А якщо доріг у лісі більш, ніж дерев? Що, коли вибір нескінченний? Що б тоді зробив Роберт Фрост? Нора пригадала, як на першому курсі вивчала Аристотеля. І дещо засмутилася його думкою, що досконалість не буває випадковою. Досконалий результат – наслідок мудрого вибору з багатьох можливих. І ось вона перебувала в такій привілейованій ситуації вибору з багатьох можливих. То котрий шлях до мудрості і, можливо, до щастя. Тепер Нора сприймала його не як тягар, а як прекрасний дар. «Поглянь на цю шахівницю, яку ми поставили на місце», – тихо мовила місіс Елм. «Поглянь, яке все впорядковане і мирне до початку гри. Це красиво, але нудно». Бо воно мертве А щойно ти робиш хід Усе змінюється Стає хаотичним І з кожним ходом Хаос наростає Нора сіла біля шахового столика Навпроти місіс Елм Вона подивилася на дошку І пересунула пішока на дві клітинки Місіс Елм зробила те саме Зі свого боку шахівниці Грати в цю гру просто Мовила вона Норі а опонувати її важко. З кожним ходом відкривається новий світ можливостей. Нора походила конем, і вони ще трохи продовжили в тому самому дусі. Місіс Елм зауважила. На початку гри варіацій немає. Розставити фігури можна тільки в один спосіб. А після перших шести ходів – дев'ять мільйонів варіацій. Після восьми ходів – 288 мільярдів різних позицій. І можливості зростають і далі. Способів зіграти партію більше, ніж атомів у Всесвіті, які ми можемо спостерігати. Так що все стає заплутаним. І правильного способу грати немає. Просто багато різних способів. У шахах, як і в житті, можливість – основа всього. Кожна надія, кожна мрія, кожен жаль, кожен момент життя. Нора врешті виграла. Виникла підозра, що місіс Елм піддалась, але все одно почувалася Нора тепер трохи краще. «Ну добре», – сказала місіс Елм. «А тепер час і книжечку почитати, гадаю. Що скажеш?» Нора обвела поглядом полиці. «Якби ж назви були конкретніші, Наприклад, ось воно – ідеальне життя. Перший порив був не зважати на запитання місіс Елм. Але там, де книжка, там завжди є спокуса її відкрити. З життями, як виявила Нора, те саме. Місіс Елм повторила те, що вже казала. Ніколи не можна недооцінювати дрібниць.